Berrizaila zurekin panzo erigarai eta oier oa erretentzio zentroan eman dute. Euskalies lari gaztea Zartruvilen asinatu azuten eta nola Espainiak bere dosiera archibatu duen. Espainiara tua ditaike ondoko egunetan oier oak berak kondatuko dauku nola iraganden bere arrastatzea. Euskaraz bizi nahi duten egitarren eskubideak ez dira beti errespetatuak. Ala dio, izkuntz eskubideen behatukiak, hori ifrugatzen duten salak eta edorekotasunak eskuratu ditu Aranola Kapio Klinikarena. Eta Kiroletan denak mendiko tariso, Sibero eta Rubi taldeak, frantziako chapelketaren finala, diokatuko du egandian laugarren mailan, Parri-Ikzo taldearen kontra, Jean-Marie Jorregi trebetzailearekin haipatuko dugu. Lehenik, haro, azurikin txarlot. Bai, eta ez dugula ikusikon horonki egun malirushki, bazterreak bustutziak egonen dira goizuntan ere, eurizon baitzu ikilan lekuka, Temperaturako ogai gadoraino higoko didai honen Eta lehenik goxegreba mugagabean direla fleuriz merorizzeko euskal eta kortzikar preso politikoak hori bisitako kaiteko eskubidea defendiatzeko. Joanden aste lehenetik geroz asidute goxegreba mogimendu hori maiatzetik goiti bi aldiz bisita bikoitzak dituzte lehenago lau zituzte larik. Oier Oa Euskali eslari gaztia retenzio zentro batean txartu dute, hastezkenuntan, berzai ondoko pleziririan, espaineratzeko hartian, Sartru Vilena zinatua, egun guzizidualdiz izenpetu beharazuen, komisialdegian, eta prezeski izenpetzerat joan delarik argastatu dute, oierrek berak esplikatu dauku, hori nola gertatu den. Bai, goizeko bederatzietan hori bezala sinatzera joan nintzelarik, bertako lehiatian zen poliziak gerran zidan e, komisalde giburua zein nuela bere bulegoan, eta ara eldu nintzelarik, polizia ikusi nuen, eta jakinaraz izidaten, nola Espainiak jada ba, nere aurkako dosierra bitxizuen ez ez nuela arriskurik, beraz e, asignazioari amaiera ematen ziotera, eta expulsioari hasiera. Orduan ba interdikzioa dudanez eh Frantsiako lurraldean egoteko ba erretentzio zentrora eramaten indutela expulsioaren bidaia eta berziren papelak prestatu bitartean 2008an arrastatu zuten Angelun, Oierroa eta Espanyol Justiziak bi euroagindu ezarritzituen bere kontra, segi gaztemogimendu debekatuko kide izaitiagatik. Euroaginduak ezestatu zituen Frantiako Justiziak, eta horregatik, Saint-Germain-Alain bizitzetat behartu zuten astapen batean ondotik zartru bilen, eta horai hilabete honen astapenean Espainiak bere dosiera archibatu du, eta Frantzian bizitzeko debekatzia duenez eh, handoko egunetan, Esponderatu izanen dela pentsa ditaike, bergeita bosteguneza txik dezakete gehien gehienike egretenzio zentro hortan oher oa. Genden astelehenian bokaeko auzapizarrekin bildu ondu Eriko langilek greba egindute atzo, elgeretan atze bat ere Eriko Etxaren haitzen ean, Eriko Etxeak dio, ez dituela langilean eskakizunak onartzen al, ekonomiak egitea behartua delakotz, eta eskakizun horiek zoen diren, erretretarat duatzi langileak horredeskatuak izan diten galdatzen dute, eta berdin eri tasunarekin gelitzen direnak, berdin horredeskatuak izan diten, eta ere eshalatzen dute, batzuek ez dutela, hien lanpostua, E.P. Luzarako, Segurtatua eta aferra ezta horretan geldituko, langilean horrezkari eken lana segituko da komite teknikoan, bai ere, seguritate eta higienako comitian ere. Iskuntze eskubudian beato kasalatu du beste urte batez, Ere, euskaraz bizi nahi duten egitarekk ez dituztela bere eskubideak bernatuak edo respetatuak. Euskararen telefonua delakoaren bide zainbat dei izan ditu beatokiak jas ere gertakari desberdin inguruan adibidea batzuan dituzte horietan kapio klinikarena ideki begi baita eta ongi etorria geraragususia frantses sutxian baitzen beatokiari egin kesa baten hotik seininaletika heibiduz egiten ardietzi dute, lortu dute hainitzetan ez dela bolondate falta, ezazolkeria baizik, esplikatu dauku Gerbine Petriati, behatukiko zuzendariak. Utzikeria da e, askotan utzikeria ba, ez da zerbitzu e, bat antolatzeko edo ta egituratzeko e, orduan, ez da izkuntzaren gaia edo afera kontuan hartzen eta gero horrelakoak e, gertatzen dira horregatik da importantea E utzikeri hori e, astindu eta prebentzioz jokatzea. Zeren horrelakoak e, e, ekiditeko e, bidea prebentzioa da. Alegia aldezaurretik hizkuntzaren e, gaia eta eta hemen e, denetariko herritarrak e, bizi bidirela kontuan hartzea instituzioak ez dutenez Euskara Bernatzeko neungerik hartzen, indagari esker, eskulatzen direla, haulak eta tipi batzu, eh, eh, kapioklinikan egindan bezala, gehitu du behatu <mai> Baigurriko posta salbadezagun, unen estiaren kontra borokatzen denen kerteak, jendia deitzen du, Baigurriko erikoetxaren aintzinien biltzenat, biargoizian ameko ontan, eleman man goguduten kampainaren logoa edo ikuga, aurkestuko dute, karia hortarata. Gure eskugo erabaitztzeko eskubidearen aldeko muggimenduak deiture elgireta batziak badira Euskal Herriko bost iri nagusietan e, benzigandeontan, Eusskalegian bezala on edo hartzen dira erabakitzeko eskubidea edo egitarena alduntzen mugimeduak zabaltzen ari direla Europako haenin batokitan, nola eta kataan, bi herri hauetan ubrizapen azkarrak izan dira, orain zertan diren eta zer lotura den eskolegialekin jakiteko, jozo bidar gure lankideak, mintzatu da, herri hauetako lekuko zuzenekina. Eskozian jaz iragantzen referenduma independentistek zuten baina mugimendua ez da ez-estatua. Eta joan den hilabetean SNPI alderdi abertzaleak erreski irabazi ditu alteskundeak. Han gertatu eta gertatzen ari denak zer heinetan laguntzen alduen hemengo prozesua, galdegin diogu Eskoziako egoera urrobiletik segitzen duen berriako xamara berete kasetariari. Bueno, hankusten Eskoziakoak bintzat e, aurrikari bat zinkatu diena, Nola behit, pentsatzeko gauzak nola izan daitezkeen, ez? Bueno, eskoziakera gutxi du, posible dela. Eskoziakera bera hilekera zuten, ba, horrengoz ezet, baina, e, posible zen, Inorrei, inorri bihotsekoak emonga be, erreprenum bat antolatzea, eta erritarri eskubidea emataekan. Ikusten dut, horri elu behar zailela, dela bat Horlako e, diena, galdeketa bat antolatzea, eta boron politiko kontua dela, ez? Katalunian, eskoa bezala, nahik eri politikoa dakakua. Elduden buru hilaren ogoita zazpian, izanen dituzte Kataluniako parlamentu agaberitzeko hauteskunde plebizitarioak, erganegaitu, erreferendun gisara erabili nahi dituztenak. Aldergin Barneko estaba badak badaude, bereziki Unio Alderdik Keskta Demokrataren gunean uetan, baina horren gainetik erri mugimendua eta bereziki ANC taldea da akulatzaile, ez bakarrik mobilizazioen antolatzeko arriskagarra gain Kataluniako unibertsitateko erakaskia denak eragiten aukun bezala. Eta ez bakarrik mobilizatzeko baita ere nolabait alderdi politikoak e, pizkat haien lekutik mugiarazteko eta a piskat bat baitzeko, ba, erabakitzeko eskubidearen e, ingurura, ez, e diskurso horretara, ez. Azken batean alderdiek eta alderdi batzuek batez ere boterean eta egon direnek, ba, ez dute mugimendu hori askotan modu propio baten egin, baizik eta pixka bat jendeak eta jendearen e, antolatzeko kapazitateak erakundeetan eta bar, ba, hartara bideratu ditulako, ez. Eta Kataluniatik begi berezi batez ere segituko dituzte, elden igandian dian gure eskudagok antolatzen dituen mobilizazio horiek. Bai, bete hemen oso estimo handian izan dituzte Euskaldunak, eta horre handikoa zaiela, horre Euskal Herrian e, bizi, bizi duzuen prozesu ere, onzki. Horreit edaziz, Bayonako itzordua, goizeko amarraketa erditan finkatu adela igan dian, eriko etxaren haintzinean. Kilolak eta Bayona San Andreseko trinketian Kutsa trofeuaren bigaren finala erdiak diokatu da, maatkin oltsomendi eta Markz aldu berrekin abasidote, berreute amare eta oieta amost peyoteli eta Stéphan lomunoren kontra, finala elduden nortzegunian beraz uh, Kutsa trofeuaren la, Olzo mendita saldube ere, adiko dira finala hortan, Mons eta Laskanoren kontra. Eta Rugbyan, mendikotako taldeak, historiua genendu igande honetan, franziako xapelketan, laugerren mailako finala jokatuz parri xo da enkontra, xe benotarrek, la Rochelle edo a Rochelle ondoko surgererian diokatuko dute finala hori, atxaldeko iruantai goiti, partida hori zuzenian txegitzen alko duzue, eo skali iratietan, lehen aldia mendikotakoek finala batean diokatzen dutela, eta orten egin sasoin bikaina borobiltzera alko lute egisa orten. Parri ikzo atik kontrario askarra eduridu, horietaz zer dakiten erreiten nauko janari joregi mendikotako trebetsailiak. Bueno, ve ranki, chicos, equipa Sarah uh, paketa ikin, uh, jo di la musterne BU haikin a uh, miasofitos hicieron hasta peganse aquí uh, match gelafetitela, bai falta gut egiten diela eta bai botaz algun mot eta tomaicina um, na azkaratiela eta joku bat uh, una egiten diela, jo de kieran uh, igandik igan antia basidian geo bon haido so bai astino match ka Pour le dimanche, il faudra les authentifier, mais on dit que c'est une équipe qui allait s'y dire, mais non, équipe 1 va y maner après. Ekipa gazte bat, ezigari gazte, oita, oita bi, oita hiurteko jokulaiak. Zimbon haitzinian ezigari askar, bena izan da den tushetan eta meleetan ezigari ko balo hunak eta gibelian bat ditzugu jokulai uh, hunik eta intxeue egeri markatzan ditzugu. Zineko kamiat kamienat uh, untsa txekitzen manen batetugu, gibelin zerbait uh, egiten handezugu bai. Ara, baik ordu guberaz, siberotaren trebet zailia, eskaldunek beren uh, susten gatzailen laguntza, okan ondute gainera zurzer egian, agosilaren onduan izanagatik, gutienez, bi autobust joanen uh, mendikota parri ikzo igandian, iruontan, zenean Euskal iigazietan. Gobitatararat e, gaurko eta hori izanen da musika Mintzaldia, e, gaurgrattzan e, kanbon egginen dena, Pablo kazaltzen artistaren e, bizi eta obra. Kondatuko da, Henri Gurdean biografoa mintzatuko da, eta Soinuan, Emmanuel Backe biolontzela edo txeloan, eta Emelin Bue kontrabasuan, hariko dira, hori erremezala, gauratxean zazpiontan kanboko mediatekan. Goizberri dekin txegintzen dugu, eta beti bezala, Nazio Arteko Aktualitatea Horai, eta Dilan Ruf, charlestoneko, elizako, xakaskien ustezko egilea ha sinutu dute estado batuetan. Ego Karolinako Charlestongo Tongo elizan masakria egin lukean, ogoitabat urteko gazteak arrestatu dute atzo, ipar Karolinako shelbin, trafiko kontrol batean agapatu dute, et bat eta bat zer haman berarekin, tiroketa errak bat izan dela uste du, estatu batutako justizia Dylan Dilan Rufek, eh, Afrikar komunitateko elizan, ziren erritar belzak tirokatu lituzke azkenean bederatzi prisuna hildira, hori nartian, Clementan Pignei apesa, eta Pignei senadore demokrata zen, ego Karolinan. Eta bederen ogeita emezortzi sibil illituzke boko agamek niger irri aldean antolatu erasualdian. Amar aur amalau emazte eta amalau gizon bi errieri olartu zaie boko agama ireko talurreko operazioa kabiatu dira ondorioz erasotzailean agapatzeko. Aintzin jakin astelenian atentatu suizidio bikoitzaido dobleak ere ogeita ama hiro hil egin zitulatik. Entzamena Txadeko irinagusian, Nigeria, Txad, Niger eta Kameruneko armadek bat eginten dute orain, estatu islamikoari lotuak diren altsatuen kontra borokatzeko. Eta frantzian greba egiterat deitzen du, trainbideetako CGTak elduden osteguneko. 2015ko soldaten izostea gaiztzen du sindikatuak alde batetik eta enpeliguen murizketa bestetik, langileak kesatzerat deitzen ditu hilabete sariak, enplegoa eta enplegoaren baldintzer buruz, berrogeita amar bat departamentoetan karikaratu behar luketet langileek eluden ortzegunean ekenaren ogoita bostean. Goiz berru gaiziko zozbitatik behar txetara euskal urratioetan, jistofarotzarena eta arantza ididarrekin.